Quindi stavo dicendo che eh, la nostra cultura ci allena che cosa? Al pensiero concettuale e ci fa identificare il pensiero concettuale. Gli, gli intellettuali, i leader sono anche quelli migliori, sono saturi di pensiero concettuale, su quelli sono bravi. Quello che non viene sviluppato, se non casualmente, è invece pragina che non è pensiero concettuale. È intelligenza, è intelligenza non concettuale quella che può essere anche chiamata l'intelligenza del cuore, perché è quella forma di intelligenza che nasce dall'osservazione della realtà senza giudizio, senza pretese, senza lamentele, cioè quando siamo nelle qualità dell'essere, cioè quando siamo nel cuore aperto. Potremmo definirla quel tipo di intelligenza, l'intelligenza che abbiamo quando... Siamo aperti come una madre nei confronti di un bambino, del proprio bambino piccolo. In quel momento lì le madri hanno un'intuizione straordinaria nei confronti dei bambini. E con noi possiamo avere questa capacità di intuizione quando siamo in quello stato. Tenete conto che l'intuizione è uno dei temi difficili da trattare nella psicologia cognitiva perché non si capisce bene che cosa, come collocarla. Bene, l'intuizione è una conseguenza di questo cioè della pratica di metta, di sati e metta, l'intuizione arriva tranquillamente e ne arrivano sempre di più. Allora, qui si apre per noi, per Aleph, una cosa molto interessante, perché quindi sembra indispensabile sviluppare Prajina, cioè l'intelligenza non concettuale. Ma se siamo saturi di linguaggio, di pensiero linguaggio nel quale identifichiamo intelligenza, come facciamo? Allora, una delle pratiche di Aleph è quella del metamodello 2. Metamodello 2 vuol dire uccidere il serpente col suo stesso veleno. Cioè come fai attraverso un linguaggio a liberarti dal dominio del pensiero linguaggio? Il metamodello 2 è una porta di accesso all'intelligenza non concettuale, perché per la ragione che abbiamo detto tante volte ci sono dei precedenti ovviamente per esempio tutti i koan zen sono in questa direzione cioè i koan zen portano a porre fine al, alla, alla ripetizione delle, delle stesse cose perché ti pongono domande che le vecchie ruminazioni soprattutto il pensiero è pericoloso quando diventa ruminazione e quando diventa worry preoccupazione quello diventa veramente pericoloso ok sto guardando ancora quindi Quindi da questo discorso deriva che eh, grazie a mindfulness noi eh, diciamo andiamo a modificare la radice uno dei presupposti di tutta la nostra filosofia, di tutta la nostra cultura, che è che c'è una differenza tra consapevolezza e pensiero, che sono due cose diverse, coscienza e pensiero non si identificano. Ecco. Quindi c'è uno spazio per il pensiero e c'è uno spazio per la coscienza senza pensiero, inteso come pensiero linguaggio. Ora, siccome il pensiero vuol dire soppesare per mettere al posto giusto, la prima cosa che deve fare il pensiero è mettersi al posto giusto e non diventare un pensiero che domina su tutto, che è quello che insegniamo le in università, che insegniamo in tutte le scuole e che porta poi, è una delle cause fondamentali della separatività del giudizio e di guai che abbiamo. Vista così, la, questo contributo di Zindel, Zindel Segel, eh, Williams e eh, Tiste mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero di Bollati, credo, credo che sia una pietra miliare da, da studiare, fa veramente bene l'introduzione già di questo autore che si chiama Gnommi eh, eh, è veramente magnifica, sì, è proprio bello e come si è arrivati a questo, perché si è arrivati come si è arrivati qui dunque, gran parte è dovuto al lavoro di Cavazzini che Cavazzin era il primo luogo ricercatore del MIT Massachusetts Institute of Technology e ha lavorato con un premio Nobel a biologia, Quindi quando lui, lui è praticante di meditazione da tantissimi anni, quindi quando lui parla, parla in termini scientifici della meditazione, quindi ha la capacità di dialogare con gli scienziati. Quindi poi c'è stato un altro incontro con Dalai Lama e tre, 3.000 terapeuti, eh, nei quali hanno potuto fare le loro domande e così via, e quindi diciamo che nel mondo del cognitivismo eh, e delle neuroscienze, adesso il discorso Mindfulness sta, chiar sta chiarificandosi. Ci sono due modi, lui distingue questo autore distingue due possibilità, coloro che sono radicali nel Mindfulness, cioè ritengono il Mindfulness è la base di tutto, poi eventualmente si può fare qualche intervento cognitivo, E ci sono invece gli incorporazionisti che dicono: no, a base di tutto il cognitivismo, le idee, eh, le, le convinzioni sfunzionali. Il mindfulness è uno strumento da utilizzare. Ecco, quindi queste sono le due posizioni.